שלום שלום לאיש המעצבן ביותר בעולם. שלום שלום שלום, השיחה שלום עוד פעם, ייק! מה, מה, מה אתה הולך לעשות היום? מה אתה הולך לעשות היום? תגיד כבר. אתה רוצה שאני אהפוך לחזי? מה? אני אהפוך לחזי, מה זה? אני בא לפה ואני... תראה איך אני אלבוא שפה. מה? תראה איך אני אלבוא מה זה, זה בגדי חאקי. בגדי חאקי, בגד כנסת, בגדי חאקי. תגיד לי, מה? חבר כנסת קטן, אבל קטן, רגע, רגע, מה אתה זומם? מה זה השקט הזה? מה המשחק הנפלא הזה שלך פתאום? זה לא שקט, זה שקם. השקם שלפני המערה. תגיד, השולחן הזה, אתה אני לא, לא, זה שולחן שקיבלתי שלי. תניח את זה. למה אתה לוקח את זה? כי אני צריך רעות, עברתי דירה. תן לי את השולחן. תן לי את אתה לא תיקח לי חפצים מהאולפן, תקנה ריהוט בעצמך. טוב, שיח, שיח, שיח, שיח, שיח, מה אתה עושה? מה את דעתך, מציח את דעתך, שיח, שיח, זה. די, די כבר, די. תעזוב את הריהוט שלי! מתי עברת דירה? מחר, עברתי מחר, בית גדול, מפלסים, אנטנה, איש אינטרנט באמבטיה. מה? די, די כבר לגנוב לי מספיק. אתה מוזמן לבקר לפעמים. באמת? אתה מזמין אותי? לא, אני מנומס, אבל יש מסיבה, אתה מוזמן בכל זאת, אין מה לעשות. מה יהיה אותי באמת? איך אתה חי? הנה, פה כתוב, אתה נוסע בכביש החוף ימינה. ימינה. תקרא. כן, זה ישר עד שאתה רואה איש. אתה רואה איש. איזה מין הוראות זאת אומרת, אתה רואה איש? נסעתי לשם, ועכשיו תקראו מה שרואים בדרך. תמשיך לקרוא לנו, זה ברור. אחרי האיש פונים שמאלה עד שרואים כלב וילד. זה עוד שאי אפשר לעשות איתם שום דבר. למה לא? כי יש כלבים וילדים בכל מקום. זה ילד דתי, אין הרבה. תקרא, נו, תקרא, ילד דתי. הם לא! כשתבוא אליי הביתה אני אכוון את המזגן לקרוא כלב עם ציר של כלב ליד המזגן, אני אכוון את זה שיהיה לך קרקס! די, די, די, די! זו הוראות שאי תקרא! תקרא תמשיך שרואים. שרואים? מה? מה? מה רואים? נו, מה? תגיד. אני אכין הוראות חדשות, חדשות, אתה חושב. מה? רואים, שלום, מה שלומכם? מה קורה? רגע, מי אתה בכלל? מה זה? מה? אחזי, אני אחזי. מה אחזי? מה? מה זה הדבר הזה? אני חוויתי עכשיו חוויה טרנס-סקצואלית. הפכתי לך, זה קורה לי. מה? שאני בלחץ, אני נהיה אחזי. מה זה? זה קורה לייק. בית חדש, הכל חדש טוב, שתתחדש לך. וואי, אני אתחדש לך עכשיו מול העיניים. די, תפסיק כבר. יצא לי, לא חשוב. לא! טוב, גם כתבתי שיר. איזה שיר? נו, שיר? תחזיר את המנורה! תחזיר את המנורה! תחזיר את המנורה! מנורה שקיבלתי! ירושה! אני לא יכול לנגן עכשיו הקטן, רק... מה? נתן הקטן יוצא לי, למה הרסת לי את האצבע. מבלה? יק! באמת אתה לא יודע לנגן. תביא באור נראית את הצלקת לכל החיים שעשית לי. מה האור? תחזיר את המנורה! תחזיר את המנורה! כתבתי שיר לכבוד הבית החדש. כתבת שיר? באמת? כתבת שיר? כן. וואי. תבוא טוב, טוב, טוב, תודה. תודה לאש המעצבן ביותר בעולם. תגיד לי, תלמד אתה מופיע בתוכנית של רם עברון עוד שבוע. מה, באמת? באמת? נתנו לך פינה שם. הפרעתי ושמו אותי בפינה. כן. זה מפריע. טוב, תודה רבה. תודה. נהנית מהקטע? יופי. עכשיו, יש עוד כאלה באתר שלהם, וצריך להראות אותם כשהם הם אז מי שרוצה לעזור, איש מעצבן, תעשה לי רטוב